Eragile internazionalisten, e, gobernuskampoko erakundeen eta abarren kolaborazioan txandan sartzen gira gaurkoan telefonaren bestaldean askapenako Fakun daukagu, arratsalde Fakun! Arratxalde hon, den Eta beti bezala, hainbat gai ekartzen dizkiguzu Kolombiara, Venezuelaara, eramango gaituzu eta baita ere Euskal Herriko kontuak aipatuko dizkiguzu, ez da? Horis, denbora alionetako lehenengo zehiorako e, bueno, clasico gara cronologico ki datu seneguna gerdatuko diren gauzekin eta, eta bueno colombiara joko dugu eh asteko hain zuzen ere euskalherrian ditugu marcha patrioti patrióticako e, hainbat ki bere bat eh burutzen ari dira e, europan sear eta euskalherrian ditugu joan den e, larun batean... tean E, arrupetxean, Bilboko, arrupetxean, e, pretzaurreko baten bidez, emengo kide batzuk aurkestu dituzte, e, izango direne, bueno, i, i, itzorduak, eta batez ere elkarrizketak, Kon, komentatu behar dugu, bueno, Kolombian ab, e, bake negoziozorako prozesu bat e, abian jartzeko, ba, es investiguadera erail sozialen implicazioa eta, eta eta hori betetsera eta horretan lan egitera dator marcha patriótica zeneko ba, bilgune mugimendu bilgune eta erail sozialen bilgunea concretu ki eh iduzkalau persona e, izango ditugu ikollerria da tosen eguno tan eta izango etso da aipatzea Bai, e, komunikabidekin izango dituzen e, elkarrizketak baita e, instituzioak eta, eta erakundekin. Konkretuki, e, oste gunean, e, lehiako uniberzitatean emango, emango dute marzo katetikoko kideek itzaldi bat, eta urrengo gunean, hau da, ostiralean hilako eta sortzian, e, gipuzkoan izango dira, eh, hain zuzen ere, bueno, ba, eh, zera, eh, foro foro mundiko eh, zera buruarekin, Martin Galitanorekin izango dute hitzordua, eh, baita Donostiko Donosteko Alkatearekin. Beraz, eh, oso os interesgarria va de ser multza de mateko, eh, bak eh Itxaropenari eta eta eh, ofizialki instituzionalki ba ba herreko noizmendua ez da e, denon implikazioa eta eragile eta Arlo guzitako jendearen implikazioa esker aurrera e, egingo du prozesua da ez eta eta hori da batez ere hemen Europa esklaria kasunetan baina jarraituko dute Europan zehar ba egingo den edo ekarriko duten helburu. Mm Horrez -hmm. martsa patriótica, bueno, e, datu e, e, jarraituko dugu horreta zit egiten eta eta eta bueno, jendeak bilatu ezala informazioa ba, non dignerakoa den, baina baina azalatzeko bai zera e, era e, e, historia era bat, e, bakitu eta sibilkoa eta gizarretik oinarritutako ekimen bat dela eta jaz, Tamales R Preso abortizos eh Colombia non non berbeko kidela ja, zuriachi edo tuak eta baina baina bueno Tamales horrek ez gaitu hain beste harrit ze Colombiako eh, eh ze balorea Tamales oso baioa eta bueno gerta daiteke da zer gauza no, pika bat implikatzen duen ari eta eta, eta bueno, mehendik Europazaharron erotik jarretu bar dugu zalatzen, eta. <hum>, eta Kolombiatik e, venezolara goaz e, pentsatzen dut e, gertu dauden autoskunde horietaz e, itsegitera? Bai, eta hurriaren zazpian izango den e, itzordu garrantzitsuan gauzazko, dongo dira, jokuan, maiganean e, etorkizuna bikusteko eta plantetzeko bi... Molde erabat kontra jarriak, eh, alde batetik eh, irautza Bolívar tarraren jarraipena, Hugo Chávez presidente presidentaren eskutik izango dena baita, baita oposizion ere. Eta eh, estatu batetatik eta Kolombiako eh, eskuindarretik eh, bultxatzen den eh, Enrique Capriles Ka, eh, Radonski autagaitza. Eh, oso, oso, oso garrantzitzuak izango dira venezuelan emango diren emaitzak, Ezailik e, irautza Bolibartarren txako, baizik eta kontinente osorako, edo kontinente nabian dauden, hainbat prozesu eta herri planteamendu edekiko, e, Bolivia, Ecuador baina noski, Kuba erantzako, blo, Kuba bloketuta jarraitzen du berrogeita mar urte bete ditu aurten, eta hori zalatzeko behin da berriro, altzatu behar dugu gura gotza, baina esuelaren... E, lagunza ezinbestekoa da aurrera egiteko, eta, eta, eta bueno, haipatu behar dugu inkezte guzti-guztiek e, garaipena ematen diote ugo etxabezi, baina hori bebaik okatu dezakegu euforia puntu batean, baita oposizioaren estrategia baten barruan, hau da, galdut zaten batea edo biktima izatea. Eta, eta horren inguruan eh, jaso ditu einpaz salaqueta eh nola eh, ja eskumatik eh aideratzen ari dira ba, fraude izango dela da, ikusten dutela euro burua galdutzat eta ja, fraude hitza aipatu eginda ben ben da berriro baita baita eh paramilitar eh, para paramilitar bat, bat zuen eragina izan daitezken e, iztiduak, ezta. Hor dut, e, terrenoa zikintzen ari dira, e, opoziziotik, ja ikusten dute demokratikoki gailuta izango, izango izaketela e, prozesua, baina, baina oso adik jarraitu bar dugu ze gertatzen den urriaren zazpian eta urrengo, eta, eta ondorengo dugunetan, de se desestabilizatzeko e, tresnak asko ditu imperioak eta baita Venezuelaren barruan ere za, e, atletik, eta oposicion atletik eta gero komentario txo bat ba duela gutxi jakin dugu eh eh egin duten adierazpenaek ezant ezantuten ezantuten Venezuela autoezkundiak erabak garbiak izango direla, garbiak izango direla orain arte egindako erreferendum e eta eta autoezkunde deberdineak eta eta bermea dela, bermea dela e, ba, demokrazia demokrazia de Noñarriak e, ba martxan izango direla eta eta horrek ja ematen dio e, izango dugun emaitzeei e ba materiute la e, ba le, le, zuna, edo bainzat e, E la zaitasuna e, arteko prozesu bat er, Venezuela koerriak parte hartuko duen masiboki eta eta hori erakusten dute orain egiten ari diren e, e, ekitaldi e, guztietan. Betaz mm -hmm. e, palante palante palante Hugo Chavezekin eta eta mendi ke mendi bueno dugu, gertutik e, gertatuko dena urriaren 7 Eta maitzeko eta guzti hau boro biltzeko, bat deialdi bat edo bintzat berok eta puntu bat e, zeren internazionalista eguna hor biltzen da. Bai, bai, internazionalista eguna eta orten berez izango dana, hogeita urte betu ditu orten azkatenak eskalarriko erakundu internazionalistak eta eta etxaki hori hartuta, Azar oren amarrean, e, altsazuan, zakanan, e, antolatuko dugun e, internazionalista egunen, e, hainbat e, kontu izango ditugu, denetarik, e, bertan bilduko gara, hogeita goturte guetan, e, migitenz internazionalistak, belan dali, berdinak, baita hainbat eragile, ere ekin bat egingo dugu, e, ikusten dugulako, pentezen dugulako, dat, bai horrein e, arte gindako lana goraipatzeko dela, baina, baina oso, oso barren txendia izango, izango duela internazionalismo berak, e, hemen eskal herrian datu zen urteotan, kontuan izanik, e, habian daukagun e, prozesu eta eta, eta politika zan dauden Arnu guztietan internazionalismoa presente e, izandar duela eh e, kontuan izanik euskal herriaren e, laguna keta eta kolaboratzaile eta e, bide bide daudela barraituta eta oso oso garrantzitsu bidela eta e, e, orain dauden lekuan iristeko lagundu gintuztelako baita eta gurekin izango direla datozen eta sen urteotan. Orduan, datorren estean e, izango duzuen ekitaldi e, ekitaldi horren berri azaroaren 10 egingo duguna, ze astebulo aurkeztuko dugu prentza horreko baten bidez eta eta izango dugu gainera aukera de, datorren datorren ilabetean eh horretaz e, luze jarduteko. Os, ongi, Facon, ba, esker gorkoan gurekin egon izanagatik eta Laistra arte. Eskerrik asko zuei eta nahi duzen arte.